Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii C090. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va delecta inimile ascultătorilor ale acelora care iubesc Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Am spus că se referă la cei care iubesc Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu având în vedere că aceste emisiuni sunt constituite dintr-un mănuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului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 Apoi tot prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiunea 30 de minute care să se preteze transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C090 va debuta cu prilejul citirii versetului 2 al capitolului 13 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, așa zisul capitolul dragostei. Înainte de aceasta însă am să citesc un comentariu scurt al unei fetițe de patru ani care l-a văzut pe sadu Sândarsing. Citeam așadar că Sadu Sundar Singh, unul dintre cei mai mari misionari ai Indiei, de origine indiană, era în America la o adunare mai mare. Fetița de patru ani era așezată pe o bancă în față chiar în apropierea lui. În tot timpul serviciului divin n-a putut să-și dezlipească ochii de la acest misterios personaj cu lunga lui robă de culoarea șofranului. Când Sadu a terminat de vorbit, fetița a întrebat cu vocea ei clară. Mă, Mico, acesta este Domnul Isus? Să nu uităm, inocența copiilor acestora, mai ales la frageda vârstă de patru ani, le permite acces la niște realități care, nouă, celor mai în vârstă, ne sunt inaccesibile. Născută fiind și trăind în mijlocul unei societăți de oameni foarte preocupați și adânciți cu totul în cele pământești, păi fie lucruri mai bune sau mai rele, avea în fața ei, acum pe Sadu sing, omul acesta, care își trăia viața lui solitară în afara societății de oameni atât de zgomotoși și plini de cele pământești, el își trăia viața într-o relație mult mai apropiată cu Dumnezeu decât a văzut ea vreodată fetița în viața ei. Era și normal să fie atât de impresionată de prezența lui, de fizicul lui, cât și de felul cum vorbea și de cele ce vorbea, chiar dacă la vârsta ei de patru anișori o fi înțeles mult prea puține lucruri. Prea multe nu înțelegea ea din cele ce se petreceau, dar ceva din sinea ei îi spunea că omul acesta este deosebit. Auzise ea despre Domnul Isus se pare că în casa ei se vorbea foarte mult despre Domnul Isus, despre trăsăturile lui fizice, despre caracterul lui și inocența ei i-a făcut posibilă înțelegerea unei mari similarități dintre cele ce auzise despre Domnul Isus și despre personajul acesta foarte interesant pe care îl avea în fața ochilor ei. Fetița aceasta ne dă o lecție și nouă credincioșilor din ziua de astăzi. Departe de mine gândul de a spune că noi credincioșii trebuie să arătăm ca Domnul Isus și neapărat să impresionăm pe toți cei din jurul nostru prin prezența noastră, prin ființa noastră. Departe de mine de a spune că noi trebuie să fim neapărat în felul acesta. Oricum am fi însă, oricât de puțină carte am ști, Oricât de neînsemnați am fi în societatea în care ne mișcăm, cu cât vom fi mai plini de Domnul Isus în viața noastră din lăuntru, cu atât mai mult se va revărsa în viața noastră din afară. Sau, dacă vreți să o pun în alți termeni, am să fac aluzie la împrejurarea din Noul Testament unde femeia aceea aspart vasul cu mir și s-a răspândit mirosul în toată casa. Prin analogie spune, cu cât ne lăsăm mai zdrobiți în omul nostru din afară, în firea noastră veche, în plăcerile și dorințele noastre, fie bune, fie rele, cu cât renunțăm la acestea mai mult, cu atât vasul din afară se sparge și se poate împrăștia în jur mirul, mirosul mirului nardului curat al Domnului Isus. Hristos. Acestea fiind spuse ne conduc la concluzia că ar trebui într-un fel sau altul, nu știu pe ce care, fiecare din noi să naștem întrebări în cei din jurul nostru, nu neapărat că dacă suntem noi Domnul Iisus, dar atitudinea noastră, Plinătatea noastră de el și cât mai mult sărăcia în noi înșine ar trebui să fie sesizată de cei din jurul nostru într-un fel sau celălalt. Să se uite oamenii la noi și uitându-se la noi să ne vadă obișnuiți ca pe fiecare altul în același timp să sesizeze ceva deosebit în caracterul și în umblarea noastră până la punctul de a fi stârniți să ne întrebe. Și un răspuns scurt la o întrebare stârnită de umblarea noastră va avea darul să influențeze pe un om mai mult decât predici de zile întregi, dar predici moarte spuse de un om, de un predicator, plin încă de voința și de eu lui propriu, chiar dacă predicile acestea ar fi din cele mai luminoase, din cele mai bine întocmite. Ceea ce au nevoie oamenii și ceea ce îi stârnește pe oameni nu este intelectul nostru, nu este ortodoxismul predicilor noastre, ci este viața din noi. Dar dacă viața din noi nu se poate răsprânge în afară pentru că noi suntem prea plini și prea tari de dorințele și plăcerile noastre... Nu putem să spunem că oamenii n-au primit evanghelia pentru că sunt împietriți, ci ar trebui să căutăm vina la noi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și de data aceasta ne-ai ieșit înainte cu un exemplu prin care vrei să ne arăți mai mult că tu ai nevoie să intri în inimile noastre și să fim plini de tine pe măsură ce renunțăm mai mult la pretențiile, dorințele și plăcerile noastre. Și arată-ne, te rugăm, tot mai mult, descopere-ne și cu prilejul acestui mesaj care îl avem în față, Că adevărata fericire și împlinire nu stă în a ne face plăcirile noastre, ci din în a ne lipsi de ele ca să ne umplem cu tine care ești desăvârșirea în toate lucrurile. Amin. Ce frumos e ca să so fii al capului gudeania, să știi că din ce ai venit și acolo ai țara ta, goală să te cer să opăzești Să luminezi drumul noaptea stea să strălucești Ca fulgul de Ca fulgul de Ca fulgul de Să fiu prin el aș vrea. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și anume de capitolul 13 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul Dragostei, așa cum mi se mai spune, din care vom da citire versetului 2. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muci și munții și n avea dragoste, nu sunt nimic. Dragi ascultătorii, dragostea este măsura a tuturor lucrurilor. Cu ea ne măsoară Dumnezeu pe noi și deopotrivă lucrările noastre. Suntem sau nu suntem ceva înaintea lui Dumnezeu? după dragostea pe care o avem sau nu o avem. Toate darurile și lucrurile pe care le avem în noi și pe lângă noi, dacă nu duc la dragoste, sunt primejdioase pentru viață și fericire. Cunoștința fără dragoste îngâmfă și îmbolnăvește capul, căci la ce folosește să știi mult și multe, dacă știința aceasta nu te apropie de oameni ca să-i iubești și să le faci binele adevărat. Binele este unul singur, Dumnezeu. Dar, zice Sfântul Ioan al Crucii, nu există cunoaștere de Dumnezeu fără dragoste. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, are dragoste adevărată și el poate să facă binele adevărat. Cunoaștere fără dragoste atrage asupra noastră o judecată mai aspră a dreptății dumnezeiești. Thomas de Kempis spune, cu cât știi mai mult, cu atât trebuie să te temi mai mult de Dumnezeu și să iubești mai fierbinte pe semeni. Să citim încă o dată versetul 2 de la 1 Corinteni 13. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n avea dragoste, nu sunt nimic. Vorbește aici cuvântul deci și despre darul prorociei. Prorocul vorbește cugetului. El își are urechea îndreptată spre Dumnezeu și gura înspre oameni ca să le spună ce i-a poruncit Dumnezeu. În Vechiul Testament, prorocul spunea, așa vorbește Domnul, nu spunea nimic de la el, prorocii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Și în Noul Testament au fost și sunt proroci, despre acest subiect am vorbit noi la capitolul 12, versetele 10 și 28. Poate cineva să aibă darul prorociei, dar dacă nu are dragoste, nu este nimic. Dragostea dă valoare și putere prorociei. Apoi spune versetul acesta, chiar dacă aș avea toată credința. Aceasta este credința care face minuni. Ne aducem aminte de niște oameni care au făcut minuni și totuși vor rămâne pe din afară. Ei se vor mira în ziua aceea și, așa cum găsim la Capitolul 7 din Evanghelia după Matei Deci la Matei 7 începând cu 22 vor spune Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău N-am scos noi dragi în numele Tău Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău Iar Domnul le va spune Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Dragi ascultătorii Orice se face fără dragoste este fără de lege Duce la fără de lege Și va sfârși în fără de lege Dragostea este suprema Și veșnica lege Din împărăția lui Dumnezeu Copiii lui Dumnezeu de astăzi Se cunosc după faptul Că trăiesc legea dragostei acesta e semnul lor Prorocia Știința, credința Care face minuni Toate sunt mari Fără dragoste însă nu mai au nici o valoare. Dragostea este aceea care dă valoare tuturor darurilor dumnezeiești. Dragostea este singura calificare a slujitorului lui Dumnezeu, prin care poate face o lucrare bună. Frații mei, dacă nu simțim că iubim puternic și fierbinte pe Dumnezeu și pe semeni, să nu facem niciun pas în lucrarea lui Dumnezeu. Tot Ceea ce facem fără dragoste nu este făcut bine și nu duce la viață. Îmi amintesc, vorbind despre lucrurile acestea, de o împrejurare interesantă care explică întru câtva ce înseamnă dragostea. Trei tineri se întorceau de la examenul pe care tocmai îl ținuseră de la un examen al unei școli creștine. Trecuseră bine cu examenul doi dintre ei, unul însă, un băiat mai sărmănuț și mai de la țară, n-a reușit la examen. Se întorceau de acum acasă primii doi care erau băieți de oraș îmbrăcați la costum, cămăși albe și cravate, discutau zgomotos între ei și cu foarte mare satisfacție felul cum a decurs examenul și care, cum, ce notă, cât a luat cel mai mare, 9-10 Celălalt din urma lor, un băiat mai simplu de la țară și cu haine simple, mergea în urma lor și era tare îngândurat, tare necăjit, tare întristat că nu trecuse examenul. De acum mergeau toți înainte pe un drum de țară și la un moment dat, într-un șanț, au observat un om beat turtă, cum zicem noi, se căznea săracul să se ridice din șanțul cu noroi acolo, dar nu reușea deloc, și mai greu se afunda în noroi. Primii doi... Băieții de la oraș cu costume și în cravată și cămăși albe s-au uitat semnificativ unul la celălalt, s-au uitat și la cel din groapă, dar și-au văzut de drum mai departe. Bietu băiat de la țară și-a zis în sinea lui, mare brânză eu n-am făcut la școală, măcar atâta să fac să ridic pe omul ăsta din șanț. Și s-a plecat să-l ridice, însă bețivul era un om mare și greoi, cu chiu și cu vai, a reușit totuși să-l scoată de acolo din șanț, a reușit să l pună pe umeri și vroia acum să-l ducă undeva la un loc mai încolo să-i dea o mână de ajutor. După ce însă l-a pus pe umeri cu multă greutate, deodată bețivul sare din spatele lui, se postează în fața băiatului, pune mâna pe umerii lui și spune, plin de noroi așa cum era, uite te la mine!» Când s-a uitat băiatul mirat a recunoscut pe cine credeți, era directorul comisiei de examinare de la facultate de unde au plecat. Și acesta i-a spus așa, nu te neliniști scumpule, dragul meu, tu ai luat examenul, ceilalți au luat niște note mari, tu însă ai câștigat examenul, domnul să te binecuvânteze și să te folosească în lucrarea lui. Mergând mai departe, în capitolul 13 de la 1 Corinteni, citim la versetul 3 Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu mi folosește la nimic. Auziți dumneavoastră să-ți împarți toată averea la săraci și să-ți dai trupul să fie ars. Ce poate fi mai mare decât aceasta? Am putea spune că aici e culmea dăruirii. Orice vorbă rămâne în umbră față de asemenea fapte. Așa stau lucrurile însă privite cu ochiul omenesc. Când sunt privite cu ochiul dumnezeiesc la lumina puternică a adevărului de dincolo de vel, le vedem așa cum sunt. Dumnezeu nu privește numai faptele oricât de mari ar fi ele, ci privește intenția din care izvorăsc ele rădăcina de unde vin. Dacă intenția este curată, curate vor fi și faptele, iar ceea ce este curat va fi folositor cu adevărat chiar dacă e mic și chiar dacă e mare. Dar dacă intenția nu este curată, Necurate sunt și faptele, oricât de mari ar fi ele, și, deci, sunt nefolositoare vieții și adevărului veșnic. Dragostea singură curățește intențiile și faptele omului. Dragostea lui Dumnezeu, adică tot ceea ce izvorăște în noi din Domnul Isus Hristos și care ne este adus la nivelul cunoștinței prin mintea înnoită pe care am căpătat-o în urma lucrării Duhului Sfânt. Numai ceea ce izvorăște din Domnul Isus Hristos, din ființa noastră interioară, din omul cel nou, și ne este făcut cunoscut prin Duhul Cel Sfânt în mintea noastră înuită, numai acțiunile care sunt plecate, pornite, izvorâte de aici, sunt cele care binecuvântează, sunt cele care sfințesc faptele noastre și cât ar fi de mici, ele sunt folositoare lui Dumnezeu, semenilor și numai puțin nouă. Dragostea singură curățește intențiile și faptele omului. Ea este focul care arde tot ce este rău și păcătos în orice lucrare. Cu cât ne lepădăm mai mult de noi, cu atât ne umplem mai tare de dragostea lui Dumnezeu și aceasta este motorul întregii noastre vieți. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, Nu faptele mari sunt lui Dumnezeu, ci dragostea mare cu care se fac. Nu e nimic mare când oamenii iubesc puțin și nu e nimic mic când ei iubesc mult. Frumos și adevărat scrie și Sfântul Ioan de Aur despre acest adevăr. El zice, nu este altceva mai mare decât dragostea, nici asemenea ei, nici chiar mucenicia care este vârful tuturor bunătăților. Dragostea și fără mucenicie face ucenicea lui Hristos, dar mucenicia fără dragoste n-ar putea niciodată să facă aceasta. Dragostea este semnul ucenicului lui Hristos. Celelalte bunătăți au unite cu dânsele și unelele. mândrie pentru cel care face dărnicie, slavă de șartă pentru cel care suferă din pricina unei nedreptăți, chiar și cel smerit cugete lucruri mari despre el. Singura dragostea este lipsită de orice boală de acest fel. Împăratul Pedro al II al Braziliei și-a pus în gând să clădească în capitală un spital mare. În acest scop, a făcut un apel la populația țării să contribuie benevol. Apelul însă n-a avut răsunet. Atunci împăratul a dat un comunicat în care a promis că pentru 100.000 de cruzeiros se primește titlul de baron iar pentru 250.000 titlul de conte. În felul acesta s-a strâns imediat suma necesară clădirii spitalului. În ziua inaugurării a fost dezvelită o inscripție pe frontispiciul clădirii pe care scria Orgoliul omenesc mizeriei omenești, adică vanitatea a dăruit mizeriei omenești. Cât de mult se vede acest lucru în lume. În Noul Testament avem o pildă zguduitoare în privința aceasta, Anania și Safira. Numai dragostea dă valoare vieții și faptelor noastre. Un om al lui Dumnezeu spunea, nici o sumă de bani, nici un geniu sau cultură nu pot mișca sufletele pentru Dumnezeu. Numai dragostea arzătoare de Dumnezeu poate mișca și poate face să meargă înainte carul lui Dumnezeu. Dacă dragostea stă la temeria vieții și faptelor mele, Dumnezeu primește totul. Dacă lipsește Hristos, adică dragostea, Dumnezeu nu primește nimic. Totul trebuie trecut prin dragoste, prin Hristos și atunci capătă valoare veșnică. Ea este bunul suprem care fericește ființele și cele de pe pământ și cele din cer. Noi oamenii, ființa omenească, n-a putut fi adusă altfel înapoi la Dumnezeu decât prin jertfa mare, prin dragostea nețărmurii de mare pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi prin Domnul Isus Hristos. Dragostea singura este care ne-a cucerit. Începând cu versetul 4 până la 7 în 1 Corinteni 13 vorbim acum despre virtuțile dragostei. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Deci, în primele trei versete din acest capitol, Pavel a vorbit despre valoarea dragostei și, într-adevăr, mare este dragostea. Începând cu versetul acesta 4 până la 7, ni se arată semnele sau roadele, virtuțile dragostei. Cine are cu adevărat dragostea lui Dumnezeu în el, trebuie să o arate prin semnele sau roadele ei văzute. Sunt 14 roade împărțite în două grupe. Primele șapte ne arată dragostea lucrând ca stăpână în inima omului credincios. Ultimile șapte ne arată dragostea față de aproapele. Dragostea, deci, trebuie mai întâi să-și poarte roadele în inima credinciosului și apoi să se arate în folosul altora. Numai așa este dragostea adevărată din Dumnezeu, numai așa dovedește omul că l-a primit cu adevărat pe Domnul Isus în inima lui și că are o mântuire reală. Prima roadă, deci, a dragostei este îndelunga răbdare. Dragostea este îndelung răbdătoare. Acolo unde este dragoste dumnezească adevărată, este și îndelungă răbdare. Unde însă lipsește îndelungă răbdare, înseamnă că lipsește dragostea dumnezeiască din inimă. Cu dragoste firească poți să rabs mai puțin sau chiar deloc. Cu dragoste Dumnezească însă poți răbda îndelung. Această dragoste nu spune niciodată, o, oh, este de ajuns de două ori, de trei ori, este prea mult. Nu, dragostea dumnezeiască nu se oprește aici ci așa cum îi spunea Domnul Iisus lui Petru, nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte, adică de patru sute nouăzeci de ori pe zi, trebuie să răbzi și să ierți aproape lui tău. De citit Matei 18, versetele 21 la 22. Zice spun Ioan Gure de Aur, că în lungă răbdare este o armă neînvinsă și un turn care nu se poate strica cu multă ușirință. Ea înlătură toate cele supărăcioase. După cum scânteia care cade în mare nu vătămă cu nimic, marea, ci se stinge ușor, tot așa și în sufletul cel îndelung răbdător, de s-ar întâmpla să cadă ceva din cele neașteptate, se topește cu ușurință, iar el, sufletul, nu se tulbure deloc, fiindcă îndelunga răbdare este mai puternică decât orice. Dragostea lui Hristos este îndelung răbdătoare. Frații mei! Ce fel de viață am trăi și cum s-ar face lucrarea lui Dumnezeu prin noi, dacă în legăturile noastre ar fi îndelungă răbdare și blândețe? Nu pierdem noi oare prea repede răbdarea față de lipsurile acelora pe care ar trebui să-i ajutăm? Nu ne supărăm adeseori de încetineala cu care pășesc unii alături de noi? Nu ne lipsește dragostea înțelegătoare pentru aceia care sunt slabi și obosiți, pentru cei ce îl cu duhul și cu trupul? O, de-ar fi dragostea Domnului Iisus patima cea mai mare a vieții noastre. Dacă ne lipsește lunga răbdare, aceasta vine din lipsă de dragoste. De unde să luăm dragostea? De la Mântuitorul nostru Isus Hristos. El dă cu mână largă și fără mustrare tot ceea ce-i cerem după voia Lui și pentru slava Lui și propășirea lucrării Lui pe pământ. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu lecțiunea noastră de zi C090, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom ocupa data viitoare, cu prilejul lecțiunii C091, de celelalte roade ale dragostei în inimile noastre. Bunătatea cea mare, toate binecuvântările slăvite ale lui Dumnezeu fie și rămână partea tuturor a care se deschid să le primească. Amin. ca luna, să-ți fim cu luna, prin lume muna, cum tu dorești, ca luna, să-ți fi cu luna. Tu ne o prin Harul Sfânt Lumina ta ne umple fața Când nu întoarcem din Pământ